Я сьогодні іменинник, дай закурить. Ера придурювання безповоротно відійшла в минуле. Здається, товариш Сміян, власною персоною, не розмикаючи тоненьких губ, прохарамкало те, що, мабуть, звалося сиротою. І не сам, а як одноосібна армія сумнозвісного стратега псевдонауки і черкаса. Отже, ви досить успішно зманеврували і, прослизнувши в дефіле, уфортифікувалися в господарстві нашого шановного стуконога. Хотіли сховатися від партії, але партія все бачить. Ви своїм професором ідері займаєтесь листочками, квіточками, стебельцями, лусочками, а не помагаєте як народний академік Трохим Денисович Лисенку радянському сільському господарству у піднятті врожаю. Прекрасна промова». Даючи намір заплодувати, сказав я. А тепер я переконуюсь, що ти вискочив тоді на зборах не спонтанно, а цілком закономірно. Підштовхований питомим інквізиторським паскудством, яким твоя підла душа смерділа, мов занедбаний сільський нужник. Був нечистю, так і зостався, хоч і маскуєшся. Сорочка нова, а на шиї леп і шарінька пом'ята. Я тоді даремно покинув інститут, не набивши як слід тобі морди, бачу, досі цього ніхто так і не зробив, а треба було б. Отак взяти б тебе залакований штеблет та протягнути по цій замерзлій дорозі, щоб мордою об груддя. І від слів я готовий був перейти до дії і ступнув просто на те плюгавство, прикрите вовчою шапкою. Сирота позадкував, Переляканого спурхнув на своє місце в газику і мерщі потягнув до себе дверцята, щоб захиститися від мене. Йому на допомогу негайно прийшов стоконіг. «Слухайте, сміян!» – загримив він на всю силу свого районно-командного голосу. «Що ви собі дозволяєте? Як ви смієте? Товариш сирота – відповідальний працівник обкому партії, а ви…» «Не піддавайтесь паніці, товаришу стуконіг!» Надійно заберекодувавшись в машині про шамкотів сирота, займіть свою диспозицію за партійним бруствером і не піддавайтесь на провокації апологетів і адептів вейсманізмом організму. Ми поведемо по них вогонь крізь інші амбразури. Хряснули дверцята, передні і задні машина крутнулася на місці і покотилася геть, не доїхавши до пиріжків з потрібкою, від контори здивовано ніс своє широке черево паталашка, з поза нього вискочив з розпачено махав руками, намагаючись затримати своє рідне начальство, повернути до свіжих кров'яних ковбас. Все марно. Ну, сміян витримуючи безпечну відстань, звернувся до мене щириця. «Гарненьку ж ви собі викопали яму. Даремно смійтесь, ой же, даремно. Як нам скаже партія, то ми у вас підштовхнемо туди швиденько і чепурненько. Так що я б на вашому місці не сміявся, а плакав». Рівно через два тижні в обласній газеті «Нижньодніпровська правда» з'явилася величезна майже на цілу сторінку стаття – Вейсманійсько-морганійсько-кубло в серці українських степів. Підписано. Гаврило Карташ. Ім'я наше рідне – Гаврило. Прізвище якесь турецьке. Псевдонім? Але обізнаність така, ніби в нього над вухом стовбичило подружжя щириць. Плюс підлотність сироти. Гаврило. Гаврило. Про Черкаса так званий професор, який всюди афішує, що має намір подарувати людству нові способи в обробітку землі, так ніби ми не маємо стрункої системи, розробленої академіком Вільямсом і досконалої і збагаченою академіком Лисенком. Про мене, який сміян під крильцем у Черкаса а взявся за сою. Цю чужу нам рослину, якою ще до війни агенти японського імперіалізму пробували підірвати колгосп ладно в Україні. Треба розібратися, чиє завдання виконує сміян. Професор ще й досі перебував у стані загрозливому. Я з жахом уявив собі, як подія на нього ця мерзенна писанина. Мершій кинувся до його будиночка, щоб запобігти катастрофі. Та коли відчинив двері до книжкової печери,